Познай себе си. 22-а лекция от учителя, държана на 19 март 1924 г. София. 20 минути мълчание. В тия събрания на мълчание, вие ще изучавате каква сила има човешката воля. Да имаш воля, Значи човек да може да извърши нещо. Мълчалив човек е само онзи, който е докарал в себе си всички мисли, желания и действия в съгласие. Мълчалив човек, това значи човек, който вдига малко шум. Унези неща, които са хармонични, са проявление на мълчанието. Светлината е мълчалива. Всички трябва да отвикнете от един стар навик, който е навикът на дявола. Вие му слугувате от 8000 години насам. Тогава питам, кой слуга, след като е живял 8000 години при своя господар, не е взел от неговите навици? Това е една служба от цели 8000 години при един и същи господар. Въпреки всички усилия, които правите в себе си да се повдигнете, вие все-таки носите някои от неговите навици. Всички контрасти, които проистичат от живота ви, се дължат на него. Сега, разбира се, школите по въпроса за съществуването на дявола се разделят в мненията си. Някои не вярват, че има дявол, понеже мислят, че дяволът не е всесилен, а някой мислят, че дяволът е господар на света. Христос казва, Иде князът на този свят. Ще знаете, че аз нямам нищо общо с господаря на вашия свят. Значи, от 2000 години насам, Христос управлява света. Мнозина се очудват на следния факт, казват. Чудно нещо. Откакто съм тръгнал в този път да служа на Бога, Изживях толкова нещастия, толкова неприятности и злини. Трябва да се върна към стария живот. Тук не върви. Пари имах, изгубей ги. Къща имах, продадох я. Деца здрави имах, а сега са болни. Жена ми по-напред ме почиташе, сега пет пари не дава за мене. Защо остана така? Това са навиците на стария господар. Че много естествено е това. Ако вашата дъщеря излезе от дома ви, без ваше съгласие, ще дадете ли прикята, която сте приготвили? Обущата, роклята, шапката, които сте и приготвили, ще ги дадете ли? Аз говоря принципно. Някой път ние казваме, майката е длъжна да дава. Това е Христовият закон. Да. Поред Христовия закон е така, но според човешкия закон майката ще вземе обущата и ще изпъди дъщерята навън боса. Така прави и дяволът. Като речеш да служиш на Бога, той си иска парите, които му дължиш. Той казва: Те са Мои, дай ги тук в Моята каса. Тия дрешки, обуща, дай ги на мен, а ти излез навън гол, тъй както си. Не е ли това естествено? Вие се чудите, но дяволът право казва. Тие неща са мои. Някои искат да отидат при Бога с парите на дявола, с дрехите на дявола, с обущата на дявола. Аз ви казвам, Господ не иска такива разбойници. То е факт. Сега вече за новия живот трябва да има други методи, и за той е внесена смърта. Смърта седи между дявола и Господа. Тя примирява нещата. Дяволът отива при смърта и й казва, Еди кой се заминава за онзи свят. Като отидеш при него, вземи му всичко, което е взял от този свят. Тя казва, не бой се, всеки който дойде до мене, всичко му снемам. Господ също отива при нея и казва Аз искам синът ми и дъщеря ми да се върнат чисти при мен, да не оставиш никакъв грях в тях. Добре, аз ще ги очистя напълно. Тъй, защото едното лице на смъртта е обърнато към дявола, а другото към Бога. Ето защо, ако погледнете смъртта от страната, дето е дяволът, тя е страшна, но ако погледнете смърта от страната, дето е Бог, тя е красива. Тази страна на смърта носи чистота. Затова Господ придържава това лице на смърта. Кои са старите навици на дявола? Един от старите навици на дявола е докачението. Когато е бил на небето, той се докачил за много малка работа, и оттам го изпъдили. Така и всички ученици в школата се докачат от малки неща. Някой дошъл и не поздравил някого. Как те да не му обърнат внимание? Питам сега. Ако ние разсъждаваме сонзе онзи здрав разум, кое е онова, което повдига ученика в очите на учителя? Нали неговите способности? Когато един ученик плезе в клас... Може никой да не му обърне внимание, но когато започне да решава всичките задачи най-хубаво, когато започне да отговаря там, гдето никой не може да отговори, учителят ще обърне внимание на него, а после и учениците ще му обърнат внимание. Следователно, не въжи как влиза ученикът и как го посрещат, но как се учи и как проявява своята воля. Същият закон е и по отношение на вас. И вие влизате в света и светът не ви обръща внимание. За да ви обърне внимание, вие трябва да бъдете способни, трябва да имате дарби. Някой от вас трябва да бъдете красноречиви, други да имате сила да лекувате. Трети да бъдете художници, четвърти писатели, музиканти пети архитекти, инженери, зидари, шести търговци, но не търговци на лъжата, а търговци на честността. Всички трябва да развивате всестранна дятелност в живота. Всички тия професии трябва да се осветят и да се прилагат тъй, както ангелите ги прилагат. Когато светът се е построил, Всичките по-напреднали брате на човечеството са имали вече място, където да проявяват своите дарби. Не е въпросът какво е вашето положение днес. Сегашното ви положение е положение на обществото. А за вас е важно положението, когато вие излезете от затвора. Човек е в затвор до тогава, докато има известни недъзи в себе си. Когато се освободите от всички свои недъзи и добиете уния велики добродетели, които са били първоначално вложени във вашите души, във вашите духове, вие ще бъдете свободни от законите на света, от законите на смърта. Това, което човек ще придобие в бъдеще, ние наричаме ново състояние, състояние на нов живот. Всички окултни школи с многобройните си клонове, както и Божествената школа, имат за цел да въведат учениците си в това ново състояние. Разбира се, не е лесна работа да влезе човек в новия живот. Падането е било трудно, но и възлизането е трудно. Колкото е голяма силата, която е тласнала човека към земята, толкова голяма е силата, която може да тласне човека към Бога. Нисходящата и възходящата сила са равни една на друга. И слизането и качването е в Бога. И падането и ставането е в Бога. И едното и другото са от Бога. Всички уния хора, които не са искали да слизат по правия път, са паднали. И всички уния, които не са искали да възлизат нагоре по правия път, са криволичили много. Не се спъвайте в кривите си възгледи, които са внесени във вас по закона на наследствеността или по закона на прираждането, или във времето на странстването на човешката душа. Сега за нас е важно да превъзмогнем лошите навици. Например, между вас съществува навикът че двама души не могат да се търпят. Че не могат да се търпят, това не е грях. Не е и някакво престъпление. Защо не могат да се търпят? Допуснете, че вие влизате в една много тясна стая, само с едно легло, и то за един човек. Идва втори човек, и той иска да легне, но няма място. Тогава той ляга отгоре над първия. Как мислите? Онзи, който е отдолу, ще бъде ли разположен? Няма да бъде разположен. Напротив, той дори няма да може да го търпи и много естествено е, че ще му каже махни се!» Вторият ще бъде малко по-разположен и първият ще му каже «Ако ме обичаш, моля ти се, остави ме да полежа отгоре ти». Това, че те не могат да се търпят, се дължи на едно съвпадение – че и двамата искат да използват един естествен навик в едно и също време. Този спор може да се избегне, като се разделят и двамата леглото последния начин. Единият ще каже, аз ще спя три часа, след това ще стана, а ти ще легнеш. Няма защо да лежим един отгоре, друг отдолу. В това време, когато аз спя, ти ще бъдеш дежурен. После ти ще спиш, аз ще дежуря. Силните хора, хората, които спорят в света, това са хората на едното легло. Спорът се отнася до въпроса кой върху кого ще лежи. Единият казва Този човек не се подчинява. Той отговаря Как да се подчиня? Да се оставя да легнеш отгоре ми? Това подчинение ли? Това е, което често се случва в живота. Затова онзи, когато не обичаме, ние считаме за коцус човек и не можем да го търпим. Причината за това е много проста и двамата имат един естествен навик, който искат да използват в едно и също време. Нищо повече. Например, ако срещнат двама души, които са чрезмерно горди и поздравя единия най-напред, а после другия, то този, когато поздравя последен, ще се докачи. Тогава, ако съм умен, ето как ще разреша тази задача. Що ми двамата са горди, ще почакам да излезе най-напред единия и като го срещна, ще го поздравя. След 15 минути ще излезе втория и него ще поздравя. Той няма да знае, че съм поздравил другаря му първо, а после него. Всеки ще мисли, че пръв него съм поздравил. Видели ме, че поздравя другаря му порано, той ще каже – Значи, мен не ме мисли за опашка. Има много противоречия в света, които ние няма да оправим. Тия неща не са само отвън, но това са противоречия, които съществуват в нашата плът. Някой път ние се борим със себе си. Това е най-голямото зло. Човек никога не трябва да се бори със себе си, защото ако се бори със себе си, ще се унищожи. Победиш ли себе си, ти ще се залечиш. Единственото естествено нещо е да познаваме себе си. Да познаваме себе си, значи да познаем доброто, което е вложено в нас и да знаем как да го развиваме. Човек трябва да познава себе си, но не и да се бори с себе си. Тази мисъл трябва да се изхвърли от ума ви. Бориш ли се със себе си, Дяволът е влязъл в тебе, нищо повече. Започнеш ли да познаваш себе си? Бог започва да живее в тебе и ти започваш да познаваш Бога. Много нещастия в света проистичат от факта, че човек се бори с себе си. Познаеш ли себе си, ще знаеш как да поступваш. Борбата е навик. Сега да кажем че трябва да се борим и сме поставили борбата като принцип в живота си. Всички хора днес се борят, и наляво, и надясно, все се борят. Питам, ако борбата разрешаваше въпросите, где са резултатите от тази борба? Няма почти никакви резултати. Тази борба представлява само едно упражнение за уекчавани на силите. Да воюваш със себе си, това е най-голямата глупост, която човек може да извърши. Ние не трябва да воюваме, защото ако воюваме, как ще обясним стиха от писанието, който казва Бог е, който действа в нас. Той, което мислиш, което вършиш, това е Бог. Тогава с кого ще се борим? С кого ще воюваме? Разберем ли това нещо, този навик да се борим, трябва да го избягваме и към външните. Не трябва да се бориш нито със себе си, нито с своите близки. По същия закон трябва да се стремим да познаем тях. Има моменти, когато един брат или една сестра са тъжни, скръбни в душата си и се нуждаят от една малка услуга. Това е вреда на нещата. Такава нужда от услуга всякога ще си яви, не сме ние всесилни. Даже Бог, който е всесилен в своето величие, който няма нужда от нищо, радва се, когато ние направим едно добро. Какво печелето Той от това? Нищо не е спечелил, но Той се радва, че вие сте изпълнили, че вие сте разбрали едно Негово свещено желание. Радва се! че вие сте възприели и реализирали една ваша свещена мисъл, която е чакала хиляди години реда си. Бог се весели, а щом Той се весели, ние се радваме, че ще имаме възможност да изпъдим от себе си лошите навици. Човек трябва да познава себе си. И тъй, няма да се борите с себе си, но ще познавате себе си. Ако ви сполети някакво нещастие в света, то е от дявола. Астролозите отдават нещастията в света все на Сатурн, нападналия Бог. Дяволът не обича да вижда човека щастлив. Той иска всички да бъдат нещастни като него. Затова умният човек трябва да бъде на штрек. Дяволът има престол на земята, има агенти, които следят всичко. Мислите ли, че той не знае за това събрание, което става сега тук? Той знае всичко. В България той си има много агенти, понеже царството на света е негово. Всичките хора, които управляват света, които служат на света, са все негови слуги. Той не иска някой да знае смисъла и предназначението на това негово царство. Пък ние му казваме. Ти се разправя с света, ние имане в Твоето царство нямаме, няма защо да се разправяш с нас. Ти не си взел Твоето царство от нас, ако Бог те остави на власт, ние нямаме нищо против, но когато Той те снеме, ние няма да те поддържаме. Дойде дяволът и те пита, ако Господ ме свали от вас, ще ти гласуваш ли за мене? Няма да гласувам. Там е той. Дълбокото разбиране на живота. Не мислете, че вие може да избегнете от тия по-висши интелигентни сили, наречени адепти на злото, на тъмните сили. Тяхната мисъл е насочена да действа разрушително, да вселява съблазън, съмнение. Има братя, които носят мир, радост, съзнание. Тъй, че в света съществува голяма борба между тия две сили, т.е. Борба между светлината и тъмнината. Сега ние ще излезем за първи път на 22 марта сутринта, за да посрещнем първия лъж на слънцето. Всичките ученици да бъдат на своето място. Дъжд, кал, каквото и да е времето, всички без изключение ще излезем. Не казвам, че само при хубаво време ще излезем. Хубаво, лошо, Каквото и да е времето, ние ще хванем първия лъч, ще се качим над облаците отгоре. Вие може ли да предскажете какво ще бъде времето в събота? Как предчувствате? Хубаво! Не ви питам какво искате да бъде, но какво чувствате? Той, което чувствате, то е вярно. Тайна молитва. Мир! Мирът носи Божията радост.